Hjärtligt välkomna alla radiolyssnare till en timmes sändning med Sverigedemokraterna. Radio SD, din nationella röst i eten på 88 MHz i Stockholms närradio. Idag, lördagen den 21 augusti, är det Staffan Arnberg som sänder. Och den här direktsändningen sänds i repris imorgon söndag klockan 9 Och det finns chans även för en annan repris följande torsdag klockan 20.30. Det går även att få in Radio SD direkt. Via nätet på www.narradio.se Eller på vår egen nätadress på radiosd.se Där alla radioprogram finns arkiverade cirka tre år bakåt i tiden Beställ gärna paket genom vår hemsida svedemokraterna.se Eller ringkansliet 08 50 00 00 50 detta kan göras dygnet runt och sprid gärna ut detta till alla vänner och bekanta. Idag ska vi ägna hela sändningstiden åt eh, kultur. Eh, jag kommer här att läsa upp min artikel, eller snarare manifest, eh, som jag har gjort tidigare, för ett och ett halvt år sedan. Och jag har eh, informerat er att ni kan gå in på Eh, mangkultur.blogspot.com Den artikeln tänker jag läsa upp nu. Den är ju ständigt eh, aktuell. Den är ju då förbättrad och eh, kompletterad sedan ett och ett halvt år sedan. Så det har hänt mycket med artikeln. Och den lyder så här att den svenska mångkulturen är en bluff. Mångkultur av svensk modell är en bluff dessutom dömd att misslyckas. Bluffen består i att alla kulturer inte ingår i det svenska mångkulturella projektet eller experimentet. Misslyckandet består i att en total och urskiljningslös sammanblandning av vitt skilda kulturer alltid har resulterat i konflikter och är således en utopi. Vi börjar nu se en polarisering i det svenska samhället, det som tror på den svenska mångkultursmodellen och det som inte gör det. Den sistnämnda växer lyckligtvis för varje dag. Det har lyckats dra sig ur mångårig manipulering enligt socialistisk modell genom att börja tänka efter eget huvud. Makteliten har haft och har fortfarande påtagna definitioner vad beträffar begreppen ansvar, rättvisa, demokrati, rasism, nationalism, internationalism, islamofobi samt mångkultur. Dessa definitioner har inte mycket gemensamt med de verkliga definitionerna. Och för att få en helhetsuppfattning om mångkulturen bör även de två Förstnämnda begreppen analyseras och då börjar då med begreppet ansvar som totalt har tappat sitt värde. Under de senaste decennierna har svenskarna och invandrarna allt oftare haft en benägenhet att alltid skylla ifrån sig när något går snett. Vi ser det på hela samhällsstegen från ministra till gräsrotsnivå. Det var inte mitt fel är ett ofta användbart uttryck. Man ser sig som offer för att slippa ta ansvar. Det är rent kriminella skyller på samhället och dålig uppväxt och anser sig inte ha något ansvar eget ansvar för sina handlingar. En stor del av den övriga befolkningen håller dessvärre med. Att kalla kriminella för slöder eller pack inom situationstecken är förbjudet inom situationstecken i Sverige. Men att kalla hårt arbetande, ansvarsfulla människor för diverse infama invektiv är helt i sin ordning som dessutom försörjer nämnda grupper. Att ta samhällsansvar och läxa upp inom situationstecken en yngling som är på väg in i brottets bana är också förbjudet och kan få ödestigra konsekvenser med risk för större rättslig påföljd än vad ynglingen har att vänta. Om inte den normlösa och fria uppfostran hade upphöjts i vårt samhälle och om det varit tillåtet eller snarare en skyldighet att tidigt markera när exempelvis en tonåring är på väg in i kriminalitet skulle Sverige sett helt annorlunda ut idag. Makteliten bär huvudansvaret till detta moraliska förfall. Det finns alldeles för få poliser ute på fältet, låg andel av lösta brott, världens finaste och påkostade fängelser. Då är det inte särdeles märkligt att kriminella ser Sverige som ett paradis. Offren glöms bort. Offren får dessutom mer eller mindre skylla sig själva att det befann sig på fel plats i fel tid. Makteliten med sina professionella tyckare bortser att den kriminelle har ett ansvar och gjort ett val. Offret har inte valt. Socialdemokraterna har mer eller mindre avskaffat ett personligt ansvar. Det har regerat i 65 av 78 år. Men har ingenting med det här att göra, inom citationstecken utan skyller på borgarna. Den svenska mångkultursmodellen har påskyndat denna samhällsupplösning där områder ingen tvekan. Sverige är ett land på väg mot en total normupplösning, en utveckling som absolut måste stoppas och vändas till en konstruktiv sådan där man sätter värde på etik, moral, normer och personligt ansvar. Då går vi över på begreppet rättvisa. Har bland annat kommit att betyda att alla ska ha det lika bra eller lika dåligt. Och att den som inte arbetar ska ha lika mycket betalt som den som arbetar och sliter. Den som vinner en miljon på lotto är av någon outgrundlig anledning en bättre människa än den som arbetat ihop miljonen. Som arbetstagare ses man inte med blida ögon. Ändå är det få som har lyckats med detta. Eller kanske just därför. Och som arbetsgivare ska vi inte tala om den svenska sjukan ligger bland annat till grund för detta synsätt. Men I så fall borde det ju vara mer logiskt att vara avundssjuk på den som vunnit miljonen genom att sätta några kryss på en kupong än den som jobbat till sig miljonen. Den sanna förklaringen till detta beteende det vara att det nu för tiden är helt accepterat att ha åsikten att arbete inte ska löna sig. Detta är ett djupt inrotat begrepp. Som självfallet även invandrare attraheras av. Det gamla fina deviset att göra rätt för sig är som bortblåst. Vilket också att påpeka i sammanhanget för att undvika eventuella missförstånd. Hellre en flitig invandrare än en lat svensk. Ja, kära lyssnare, vi ska börja med vår första pausmelodi. Och nu blir det då svensk kultur för hela slanten av alla musikinslag här under den här sändningen- och sommaren är inte slut än, och en sommar utan Evertob, vad är det? Så Evertob här ska framföra med hjälp av Sven Runos ensemble en inspelning från den 12 januari 1951 på Odeon som framför då Skärgårdsfrun. Varsågoda! Ja, det var Evertob som framför... För det skärgårdsfrunen inspelning från 1951. Jag sen lyssnar ni. lyssnar på Sverigedemokraterna, Radio ST, din nationella röst i på 88 MHz. Och vi fortsätter nu här i ämnet den svenska munkulturen är en bluff. Och då har vi kommit till begreppet demokrati. Är nu mera urholkat. Det vi kämpat för i hundratals år håller nu på att raseras inom loppet av några decennier om den destruktiva utvecklingen får fortsätta. En klar försämring har inträtt efter den 17 september 2006. Journalistkåren och politiska motståndare använder sig av uttryck som Hur ska SD stoppas? Hur ska SD bekämpas? Vi ska inte debattera med SD etc. Det uttryck som hör hemma i diktaturer, skräpkammare, de facto sprider media dessutom rena lögner om SD samt ägnar sig åt obstruktioner. Läs vårt principprogram och angrip gärna våra åsikter i de sakfrågor ni tycker dessa är fel. Var tog världens mest demokratiska citat vägen? Jag avskyr dina åsikter men kan gå i döden för den rätt att uttrycka dem från Voltaire. Är demokrati värt namnet låter man även de åsikter man tycker avskyvärda komma till tals. Även kommunister, det som tillbeder den ideologi som har mest liv på sitt samvete ska få komma till tals, vilket jag också får tala om inkonsekvens. Försiktighet i åsikter och yttranden bör tillämpas nu numera för att inte riskera åtal. Etnicitetstillhörighet kan både utnyttjas och bli avgörande. En rädsla har spridits sig. vårt land, vi är inte längre lika inför lagen. Och då har vi kommit till det mest eldfängda... Uh, Ämnet, och det är då begreppet rasism som är förbrängt in absurdum. Makteliten säger att det är liktydigt när en vit förtrycker en svart men inte tvärtom. Alltså ingenting om att svenskar skulle kunna vara förtryckta på grund av rasism. Definitionen alltså den i uppsattsverken säger ingenting om rasistens hudfärg och inte heller att rasisten måste tillhöra majoritetsbefolkningen eller den etnicitet som han själv anser högre stående. Definitionen säger att rasism är när man anser olika människosläkten eller som vi så säger är olika mycket värda. Begreppet omvänd rasism existerar således icke. Dessutom är det politiskt korrekta avsiktligt bort vårslösa med praktiserandet av begreppet som lett till ett närmast masspsykotiskt tillstånd hos det svenska folket livrädda att stämplas som rasister genom att enbart kritisera den förda invandrings- och integrationspolitiken. Förlaktligen har begreppet rasism genomgått en inflationsprocess och således tappat sitt egentliga värde. Etniska svenskar skyddas enligt lag, skyddas inte enligt lag mot rasistiskt våld. För att förtydliga här då ska jag ge tre exempel. Exempel ett: Om en muslim misshandlar en etnisk svensk, eller kristen om vi nu vill... Är det inom situationstecken bara misshandeln? Men om en etnisk svensk då, eller kristen, misshandlar en muslim då ska polis, rättsväsende och åklagarmyndigheter dessutom ta reda på vad svensken tänker, känner och har för uppfattning inför islam som kan bli avgörande för graden av straff på följd enligt hatbrottsprincipen. Orwells tankepolis i 1984 är alltså idag kusligt aktuell. Exempel 2. Om invandrare begår våldtäkt mot etnisk svensk kvinna är det inom situationstecken bara våldtäkt. Till och med i det fall där invandrare ärkänt att de sökt sitt offer efter etnicitet, det vill säga svensk kvinna.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 Om invandrare använder sig av infama invektiv mot etniska svenskar klassas det aldrig som rasism även i det fall detta var avsikten. Om etniska svenskar däremot använder sig av infama invektiv mot invandrare klassas det alltid som rasism även i det fall detta inte var avsikten. Sverigedemokraterna är det enda politiska parti av storlek som bemöter alla lika och att alla, oavsett etnicitet, ska vara lika inför lagen. Ska det vara så svårt. Med dessa tre exempel och efterföljande kommentarer som klartext innebär det facto att Sverigedemokraterna är ett icke-rasistiskt parti för den som nu inte visste det. Våra politiska motståndare hävdar tvärtom i deras resonemang skulle vara tredje norman vara främlingsfientlig eller rasist för att de röstar på Främskrittspartiet som är Sverigedemokratas motsvarighet i Norge. Ett land som dessutom varit ockuperat av en rasistisk ideologi i modern tid. Argumentet faller på sin egen orämlighet. Svenska finns alltså inte den bemärkelsen att vi varken har en egen etnicitet eller kultur och det går ju inte att vara rasistiskt mot någon som inte finns. Baseras på riksdagsproposition 97-98, 16. Här har makteriten verkligen lyckats med att överträffa sig själva vad beträffar kulturmasochism, självförnekelse och rasism mot det egna folket. Salins, Reinfelds och Olofssons uttalanden om svensk lågt stående kultur kontra andra länders höger stående kulturer är ytterligare en bekräftelse på detta. Nämnda tri och övriga politiskt korrekta vurmar för alla folks rätt till sitt eget land utanför svenskarna Sverige där alla har rätt att bo. Först är man alltså nationalistisk för nästa sekund blir extrem internationalistisk. Precis som om just svensk modern nationalism skulle ha med rasism att göra. Begreppet nationalism, inte nationalism kommer vi till nu. Det har inte längre någon verklighetsförankring. Makteliten är som synes totalt förvirrad vad beträffar dessa begrepp. Speciellt begreppet svensk nationalism är synonymt med ondska. Med undantag av fotboll och slagerfestivalen. Och i princip att alla former av nationalism skulle då vara av goda. Med ett demokratiskt synsätt delar man in begreppen i fyra huvudgrupper. Sund och osund nationalism, sund och osund internationalism. Detta menas att sund nationalism internationalism har demokratisk förankring. Osund nationalism är nazism. Osund internationalism är kommunism. Matteliten anser att icke-svenskar bör besitta en sund national nationell identitet till sitt ursprung. Antingen de befinner sig befinner sig i sitt hemland eller Sverige. Det är enbart svenskar och tyska hösterrikar som inte tillåts denna identitet oavsett var vi befinner oss. Om inte svenskar tillåts ha en sund nationell identitet kommer detta leda till en osund eller extrem nationell identitet. Något som vi Sverigedemokrater bestämt tar avstånd ifrån. Fasit säger ur ett historiskt, antropologiskt och elementärpsykologiskt perspektiv att så sker. Jag har länge undrat över hur makteriten kan tillåta en dylike utveckling. Är man livet för att vara politiskt inkorrekt eller vill man rent att skapa kaos? Sverigedemokraterna är ett nationellt mittenparti som står för den sunda folkliga nationalismen. Den som alla länder har rätt till för att definiera sin identitet och framhäva sin suveränitet. Ja, varsågoda, eh, kära lyssnare. Vi, det är dags för pausmelodi nummer två. Eh, det är Vilhelm eh, Pettsson som har komponerat det, detta stycke då, under ledning eh, av eh, dirigering av Jerker Johansson som leder alltså Göteborgsmusiken. Och där har vi då en solist som heter David Glänneskog som ska framföra då danslek Uran. Ur varsågoda. Wilhelm Pettersson Bergers dans, lek ur ran, trumpetsolist David Glänneskog. Jag känner lyssna ni lyssnar på Sverigedemokraterna, Radio SD, din nationella röst i eten på 88 MHz. Så vi fortsätter nu med nästa eldfängda ämne inom den svenska monkulturen är en bluff och det är då begreppet islamofobi som saknar all vetenskaplig grund. En fobi som enligt maktelit och media de flesta svenska lider av. Förresten här går det med sann bra att prata om svenska och svensk etnicitet med bara i negativa termer. Fobi är ett psykiskt tillstånd eller sjukdom som innebär att man är rädd för något som är ofarligt. Detta botas lämpligen av en terapeut, psykolog eller psykiatriker. De flesta svenskar alltså behöver behov av någon form av psykiatrisk behandling. Nu vill jag lugna alla och det har nog de flesta redan insett- vill att säga att man är inte är islamofob för att man inte tycker att bönutrop för minareter, tvångsäktenskap, antisemitism. Jo då, det tillåter tillåtet för muslimer att vara antisemitiska Sverige. Kanske inte är en lag, men i praktiken funkar det så. En parentes. Så kallat hedersrelaterat våld, könsstympning och sharia-lagar hör hemma i Sverige. Begreppet är dessutom ett hån mot de människa- som enligt flytt från länder där islam är alenarådande. Ett av det värsta skräckexempel då man klockrent fallit i den politiskt korrekta islamofobiska fällan är Mona Salins uttalande efter att Fadime Sahindal fått sätta livet till. Fadime hade dessutom gått ut i radio och sagt att hon kände sig hotad till livet av sin far på grund av den så kallade hederskulturen. Jag säger så kallad hederskultur. Kultur för att det beror på att enligt svensk heder så är det ohederligt att döda. På en direkt fråga av en journalist. Det här har du vetat om, varför har du inte agerat? Mona Sahlin. Därför att jag var rädd att kallas rasist. Att det sitter fegisar i svenska regeringar är skandal. Särskilt när man har jämlighet, solidaritet och rättvisa som honnörsord. Däremot är det politiskt korrekta synnerligen snabba med, med att utmåla den svenska mannen som det onda genuset för att han inte diskar hemma. Antingen är det politiskt korrekta fega eller att man hänger sig åt lögnens värld för att spela med i det ruttna politiska systemet. I ett historiskt perspektiv vet vi alla kommer betalningar för det senare i någon form som ett brev på posten. Agerandet är således minst sagt korkat. Begrepet Oikofobi är däremot en realitet, det vill säga en rädsla för den egna kulturen. Riksdag och politiskt korrekta leder uppenbarligen av denna åkomma. Jag kan säga att termen kommer från grekiskan, vilket innebär en obefogad rädsla för den egna kulturen och det egna hemmet. Ja, då går vi in på begreppet då mångkultur, av svensk modell, saknar motstycke ur historiskt perspektiv. Man kan dra vissa paralleller med en del länder i övriga Europa. Norge, Danmark, Tyskland, Österrike, Holland, Belgien, Schweiz, Frankrike och England. Märkligt nog länder som ligger närmast den västerländska kulturen vilket troligen hör ihop med vår humanistiska livssyn som vi nu ser hur den utnyttjas. Men den svenska modellen är mest undfallande, naiv och extrem och som resulterat i inskränkningar vad beträffar åsikts- och yttrandefrihet, det vill säga en fara för demokratin på den svenska. Vi talar om ett långvarigt projekt eller experiment som jag födrar kallar det för inte ens maktliten vet hur det kommer att sluta. Då kommer vi till själva bluffen då. Vilken eller vilka kultur ingår då inte i det svenska mångkulturella begreppet? Ja, när hörde man en engelsk marsch senast? Eller en österrikisk jodlare? Eller en skottsäckpipa? När kunde man beskåda en nationalromantisk målning av en Schweizisk konstnär? Vidare är det bästa från amerikansk kultur, exempelvis frihetsideal, företagande, att arbete av ska löna sig, personligt ansvar och rimliga krav på invandrare. Däremot är vi duktiga på att ta in det sämsta, Coca-Cola, överdrivna skönhetsideal, smaklöshet, plastkultur, våldsfilmer och såpuppror. Och framförallt den svenska kulturen ingår inte i maktelitens mångkulturella begrepp. Om denna utveckling fortsätter får vi i framtiden fara till Minnesota för att lyssna på Alvén, svensk folkmusik, beskådda såns tavla och äta raggmunt med fläsk. Det finns en ekonomisk aspekt på det hela såklart. Det handlar givetvis så mycket som så mycket annat om tillgång och efterfrågan. Men finansieringen sker till stor del av skattepengar som i första hand delas ut till den som ger mest väsen av sig. Wilhelm Pettersson Bergers och Werner von Heidenslands museum och Milletsgården är nedläggningshotade. Inga tillräckliga skattemedel är att förvänta. Bond och fäder gårdar läggs ner. Kyrkor förfaller eller konverteras till annan verksamhet. Blås och symfonieorkestrar läggs ner. Och nu senast ska ett Svensk Visarkiv läggas ner. Ja, det är halvsan, det kan skälla mig själv. Ska, man ska omorganisera det hela, så det ska inte läggas ner helt, ska jag säga. Skrämmande lite skattemedel används till den egna kulturen. Jag tror vi är ensamma i hela världen om detta. Sen har vi heller inte något ordentligt vikingamuseum i vår egen huvudstad. Det är en skandal. Makteliten lever inte själva upp till den mångkultur det påstår sig vurma för. Svensk mångkultur är inte mångkultur i ordets rätta bemärkelse. Det är alltså enda speciellt utvalda kulturer som ingår ett slags kulturelitistiskt tänkande med fokus på länder från Afrika, Asien och Latinamerika. Salins, Reinfeldts och Olofsons uttalanden om svensk kultur kontra andra länders kultur ligger enligt min uppfattning i bara beträffar rasistiska uttalanden mot det egna folket. Och det vill jag vi ta upp det här och vad Salin har sagt. Hon har sagt så här, jag tror att det är lite är det som gör svenska savens sjuka på invandrargruppen. Ni har er kultur, er identitet, en historia, någonting som binder ihop er. Och vad har vi? Missomma sådana töntiga saker. Reinfeldt har sagt att vi besöker Ronna, så är det tredje efter att är sjuktigt med maskingevär in i polishuset. Ursvenskt är barbariet, ni står för kulturen. Olofsson har sagt att invandrarna har byggt Sverige. Jag här när vi tar en paus nu för pausmelodi nummer tre. Och eh, det här är blandat då svensk och amerikansk kultur. Det är svensk jazz och amerikansk jazz då. Dick Harry som spelade med Armstrong på 40-talet ska här nu framföra eh, med sitt pianospel tillsammans med Swedish Jazz All Stars. ...som består då av Erik Persson till Norsax... Eh, ...jag själv på trombon... ...Mikael Silander, gitarr... och Brostedt, bassigert, delar på trummor ...och det är en inspinnning från den 14 april 1989... ...som då ska framföras här då... ...Hogi eh, Carmichael ska, Skylark, varsågoda. Hogi Carmichael Skylark... ...och det var Dick Harry and his Swedish Yes All-Star... ...som framförde detta... Ja, då fortsätter vi här och då har vi kommit till eh, avdelningen Misslyckandet. Att tvinga samman vitt skilda kulturer utan urskiljning, dessutom mot folkviljan, är dömt att misslyckas. Då skapas obenhörligen konflikter, kriminalitet, arbetslöshet och utanförskap. Det har vi ett historiskt globalt fasett på. Ett oförlåtligt misstag är att det är svenska som ska integreras till det mångkulturella samhället, vilket i praktiken innebär att vi ska göra avkall på den egna kulturen. En av de kulturer som skiljer sig mest från svensk och västerländsk kultur är den arabiska. Avsnitt i den här artikeln om islamofobi talar sig tydligt skrupp. Därmed är inte sagt att all kultur från arabländerna är oförenligt i Sverige men det har visat sig att makteliten har varit helt oförmögen att enbart låta Sverige influeras av harmlös arabisk kultur såsom dans, musik, konst och mat. Hade stannat vid detta vore situation något helt annat. Den arabiska makteliten två sina händer när det med lätthet kan missionera Europa på så vis framflytta sina positioner. Jag kan tänka mig att det resonerar på följande sätt. I Sverige bor det ett galet folk som inte värnar om den egna kulturen och låter oss med lätthet missionera för islam och att de till och med betalar för det. Lägger vi ihop invandring från muslimska länder med hög nativitet med att svenska har låg nativitet och att svenska både går ur kyrkan och konverterar till islam. Kommer Sverige om denna utveckling fortsätter vara ett muslimsk land om cirka 50 år? den danska en dansk undersökning som tyder på detta. Det kan väl knappast vara avsikten med mångkultur. Många gånger har jag funderat över vilken anledning en del människor från arabiska länder har flytt. De flyr från ett totalitärt samhälle men verkar ändå inte uppskatta vår demokrati och gästfrihet. Man får intrycket av att, vill, att även Sverige ska utvecklas till ett totalitärt land. En förklaring kan vara att det tydligt den är tillåtet enligt Koranen att ljuga om det gagnar islam och på grund av detta infaller sig givetvis följande fråga Hur många muslimer har ljugit om sina asylskäl? Kan detta vara en medveten strategi för att ta över Sverige eller rent av hela Europa? I en del skrifter som anknytning till detta ämne byts Europa ut mot Eurabia Viktigt är att tänka på att islam inte är enbart en religion utan även en politisk rörelse till skillnad mot kristendomen. Kristendomen har varit även en politisk rörelse, inte minst under korstågens och inkvisitionens hemska tid. Men det var då det, nu pratar vi nutid. Lika viktigt är att påpeka att Sverigdemokraterna inte har något emot muslimer i allmänhet. Synd och tragiskt är att det ofta representeras av fundamentalister. Å ena sidan har det invandrat alldeles för många hänsynslösa människor som ser Sverige som ett utmärkt sätt att bli försörjd på utan att behöva lägga två strån i kors och som inte respekterar vår kultur och våra lagar och som dessutom inte heller har för avsikt att varken integreras eller assimileras till det svenska samhället. Å andra sidan tar Sverige inte tillvara på de invandrare som vill arbeta och göra rätt för sig och så dessutom vill integreras respektive assimileras till det svenska samhället. Men det har vi bäddat för 30-40 år och då. Det är ju inte särskilt märkligt att kravkategorin av människor att sig av ett land som Sverige. Denna typ av kategori har avsevärt mer benägenhet att inte respektera en kultur och dess folk om dessa i sin tur inte respekterar sig själva. Så man bäddar får man ligga. Svenska regeringar har efter cirka 1980 spelat ett högt spel som vi nu ser konsekvenserna av vad har drivit den till denna typ av politik? Är det ren okunskap, naivitet, makt och status eller den självpåtagna rollen som det stora världsamvetet eller till och med att man faktiskt tror på det? Jag tror det handlar mycket om politisk korrekthet och om makt och ett inte tillräckligt högt medvetande på grund av förtryckningsmekanismer, samt naivitet eller ren dumhet. Eftersom vi är så altruistiska finns det väl ingen som vill oss något ont. Eller det kan också handla om ett kortsiktigt synsätt på grund byggt på ren egoism. Så länge de politiskt korrekta vindarna är tillräckligt starka kan ni sitta kvar vid maktens köttgrytor med hög lön, förmåner och en förestående fantastisk pension. Helt ointresserade, åtminstone utåt sett, av Sverige och svenskarnas framtid. Det kan givetvis vara en kombination av nämnda faktorer utan att behöva utesluta någon. Och av någon outgrundlig anledning är svenska uppfostrade att även vara toleranta mot det intoleranta. Eh, med denna inställning är vi dömda till undergång. Eftersom det inte finns ett liknande land vad beträffar den här formen av absurditet undrar jag i mitt stilla sinne om högre makt. har utsett Sverige till ett experimentland. Vi har levt i nanktan med 200 år och det är först efter 1980 cirka som olyckan drabbat oss. Se på våra grannländer, speciellt Finland, de är rädda om sitt land och sitt folk och vet vad det innebär att förlora sin frihet. De flesta svenskar som semesterar, arbetar, studerar eller flyttar utomlands visar både intresse och hänsyn till värdlandet vad beträffar språk, lagar och förordningar, kultur och sociala koder. Detta ser vi som en självklarhet. Varför förväntas enbart svenska visa kärlek och omtanke till människor av annan nationalitet? Varför blir makthavare det enbart av svenska, inte av eller turister som kommer till Sverige? Har vi inte kvar någon stolthet överhuvudtaget? Det fina gamla svenska talesättet, ta sedan dit man kommer, är numera så urvattnat att det endast avser just etniska svenskar som reser utomlands. Kan det då finnas en mångkultur som fungerar? USA är ett av få länder där mångkultur fungerar så bra som det antagligen är möjligt att uppbringa eftersom det egentligen inte hade något val. Men USA har ju helt andra förutsättningar än exempelvis Sverige. Landet är ungt och har haft en enorm immigration på kort tid från Europa plus slavar från Afrika. Detta givetvis på bekostnad av urbefolkningen, indianerna. Av ja, människor som vill bosätta sig i landet krävs dessutom arbete, språkenskaper och att man som invandrare förbinder sig vid ett lojalitetskontrakt. Kanada är ytterligare ett exempel på liknande land som på flera sätt har lyckats bättre än USA. Australien ytterligare ett. Men enda länder är ju lunda fria för motsättningar. Vi kan även se att Australien framflyttar i islam sina positioner. Men den stora skillnaden mellan dessa länder och Sverige är att det respektive land visar dess regering var vad skåpet ska stå, dock i Sverige och vi ser ju vad det har lett till. Sverige fungerade det bra vad vi mångfald till cirka 1970. Det är först under de senaste decennierna som Sverige har utvecklats till ett turbulent land. Mångfald av närliggande kulturer brukar sällan drabbas av några nämnvärda problem är berikande och gör livet både intressantare och roligare. Även harmlösa inslag från till exempel österländsk kultur såsom visdom, naturmedicin, yoga, tai chi, judo, mat, konst, musik etc. Likaså, under förutsättning att det inte sker på bekostnad av den egna kulturen. För vem vill fara ända till Frankrike för att besöka en fransk restaurang- eller till Österrike för att lyssna på en eller ända till Kina för att bli behandlad med akupunktur? Vill man däremot närmare studera ett land och dess kultur res? En helt annan dimension öppnas då. Det finns inget bättre sätt att upptäcka ett lands kultur än i det aktuella landet. Dessutom får man större perspektiv på livet genom att man annat drar paralleller mellan olika länder- det är politiskt korrekta. Internationalisterna vill däremot att hela världen ska utvecklas till ett enda mångkulturellt samhälle. För att på så vi slippa resa då, vad vet jag. För mig låter detta grott, trist, okultiverat och fullständigt ointressant. Sverigedemokraternas önskan till idealsamhälle vad beträffar detta ämne ligger när den typ av mångfald som man att kallar det som vi hade på 50, 60, 70-tal. Det vill säga lagom med inslag från andra kulturer för att bibehålla balansen. Hypotetiskt kan man även plocka ut vissa utvalda delar från senare decennier utan att behöva rucka på balansen. Precis som alla andra partier är Sverigedemokraternas önskan att styra Sverige enligt drivna ideal. Sverigedemokraterna anser att alla kulturer är lika mycket värda. Men blandar man utan hänsyn till ursprungskulturen skapas motsättningar. Det är alltså inte rasistiska eller främlingsfientliga skäl som våra politiska motståndare vill hävda. Som vi inte vill blanda kulturvin kultur i för vår utan för att inte bädda för konflikter och ett eventuellt framtida inbördeskrig. Fredliga människor som vill göra rätt för sig ha stor potential att respektera, respektera en kultur, ett land och dess folk som dessutom inte råkar respektera sig själv. Tyvärr kan denna kategori av egen kraft i dagsläget inte stå emot hänsynslösa kravmaskiner i dagens Sverige. Frågan man emellertid först bör ställa till sig själv, vill jag leva i ett mångkulturellt samhälle? Och då skulle jag svara enligt följande, det beror ju på vilket land jag lever i, men nu pratar vi om Sverige. Och då lyder svaret, mångkultur nej, mångfald ja. Då ska lyssnare är det dags för pausmelodi, eh, och då, innan då, vi ska prata om svensk kultur. Eh, Jussi Björling ska framstå, framföra här ett stycke, musik av Wilhelm Stenhammar och text av Werner von Heidenstam, en inspelning från 1937. Som heter då Sverige, ett folk. Varsågoda. Jussi Björling framförde Sverige, ett folk. Ja, kärle lyssnare. Ni lyssnar på Sverigedemokraterna, Radio SD. din den nationella röstheten på 8 megahertz. Och vi fortsätter nu med svensk kultur. Vad är svensk kultur? Alla har vi hört det. Ni är och utsatade frågan i olika sammanhang. Vem skulle ha fräckheten att ställa samma fråga om grekisk eller kinesisk kultur? Den ställs ofta av politiskt korrekta, svenskar, speciellt journalister, men även av en del invandrare. I första gruppen bottnar frågan som regel av självförrakt, självförnäkelse och ett oförklarligt behov att förringa sitt land och sitt folk och upphöja alla andra. I den andra gruppen som regel enbart har förakt. Visst finns det okunskap, nyfikenhet och oskuldsfullhet som kan ligga till grund för frågeställningen, men det hör man oftast på tonfallet. Det politiskt korrekta säger å ena sidan att svenska inte har någon egen kultur. Å andra sidan säger det att Sverige har varit homogent så pass länge att svenska har svårt att ta till sig nya kulturinfluenser. Det vore önskvärt om det kunde bestämma sig vilket ben det ska stå på att vi kan börja föra en debatt. Tillbaka till frågeställningen. Vad är svensk kultur? Det är inte lätt att svara på den frågan när en journalist flyger på en med mikrofon i högsta hög. Speciellt om man är ovan vid situationen. Eh, ja, vi borde ju tränas i mediantering och det, vi är ju fortfarande ett, ett eh, oerfaret parti om man, om man nu jämför med de etablerade. Vi har ingen specialist på området men om man bara fem sekunder på sig vad säger som förande fras. Ja, det är vad svenskar har skapat genom historien. Då kommer givetvis följdfrågan om det finns tid. Jaha, och vilka är svenskar? Från det som har släktskap här sedan generationer tillbaka till det som är född här. Är man född här av utländska föräldrar och känner sig som svensk och uppfattas som svensk, är man svensk med utländsk påbrå. Är man inte född här men bott här en längre tid, känner sig som svensk och uppfattas som svensk, är man också svensk med utländsk påbrå. Axiomatiskt menas inget negativt med utländsk påbrå. Sen kommer nästa följdfråga. Ja, vad har du svenska skapat? Det är hantverkare, bönder, fiskare, uppfinnare, upptäckare, konstruktörer, naturvetare, humanister, författare, konstnärer, kompositörer, musiker, skådespelartister har skapat. Och där i min artikel så räknar jag upp då en mängd som ni kan gå in då på mankultur.blogspot.com Och där står ju en, en hel radda med svenska uppfinnare. Jag kan ta en axplock där, Kristoffer Polhem och Gustav Dalén. Och vi har ju då författare, har vi ju Strindberg, Fröding, Vänner från Heidenstam, Karlfält och Astrid Linge, Lagerlöf. Och eh, musiker har vi ju, Bärvald, Söderhamn, Söderman, Wilhelm Stenhammar, Pettersson Berger och Hugo Alvén, lars Larsson. Så det kan ni läsa där. Men då givetvis svenska seder och bruk och traditioner, såsom midsommarfirande, vikingatiden, kungarätter, slott, Kyrkor, hemman och fädernegårdar Den lilla röda stugan med vita knutar på landet Eller skärgården Svenska flaggande, svenska språket Husmanskostnad, svensk heder och stolthet Det vill säga det finns Obegränsade mängder av svensk kultur Och kulturarv Det två sistnämnda har vi mer eller mindre Tyvärr tappat bort Men min förhoppning är att vi hittar tillbaka till dessa begrepp Alltså heder och stolthet då. Och det är verkligen på tiden Att svenskar börjar vara stolta Och respektera sig själva och sin kultur i ärlighetens namn bör här nämnas att all svensk kultur inte heller är av godo, den kungliga svenska avenssjukan eller den svenska socialdemokratiska avenssjukan som är födda att kalla den, plus jantelagen och konflikträdsla är så pass implementerad i den svenska folkskilden att den kan betraktas som en del av vår kultur. Dessa begrepp som synes fått förödande konsekvenser inte minst vad beträffar ansvar, rättvisa, etik och moral. Och personligen kan jag avslöja att jag inte varken speciellt Stolt är det förtjust i dansbandsmusik eller surströmmen men det är en helt annan femma. Som sagt, jag måste erkänna att jag blir avundssjuk på normen den 17 maj och framförallt på britternas festyra från Royal Albert Hall när alla stämmer upp till Nord-Britannia. Och Då kan man nämna det som så att Gustaf Sundberg skrev redan 1911 i det svenska folklinnet om bristen på nationell stolthet att man måste gå tillbaka ända till 1600-talet för att finna den. När man inför en politiskt korrekt och om svensk kultur och kulturarv inför sig alltid i det obligatoriska påståendet. Men svensk kultur har vi ju fått tack vare invandringen. Det är ett felaktigt påstående, dessutom ett hån och ett svek mot det svenska folket, precis som om vi inte lyckas uträtta någonting av egen kraft. När det gäller icke-svenska ska det tydligen löna sig att arbeta och vara innovativ. Vi har självfallet erhållit kultur utifrån, men i veterligen har inget land undgått detta. I början på ett samtal påpekade det politiskt korrekta. Aldrig detta vad beträffar andra länder men alltid vad beträffar Sverige. För att i möjligaste mån bevara svensk kultur och undvikande av konflikter förordar Sverigdemokraterna att invandrare ska underteckna ett lojalitetskontrakt i den svenska nationen. Och detta kontrakt ska inte underminera de sunda kulturinfluenser som tidigare nämns. Nu vill jag då rikta en metafor till våra makthavare genom att härleda till Jan Hjalmar Söderbergs doktor glas. Och detta med tanke på att svenska och svensk kultur inte finns. Om du inte kan älska mig, tyckte om mig. Kan du inte tycka om mig, tyckte då illa om mig. Kan du inte tycka illa om mig, kan du väl åtminstone hata mig. Och den konklusionen av detta innebär då att inte bli sedd är värre än att hata. Ja, Sverigedemokraterna vill utvisa kriminellt belastade invandrare samt verka för repatriering av de invandrare som systematiskt överutnyttjar den svenska välfärden och som inte har för avsikt att anpassa sig till det svenska samhället. Våra egna så kallade problembara inom situationstecken får vi dras med. Det svenska hedersbegreppet säger att man belastar inget annat land med dessa element. Sverigedemokraterna är det enda parti eller organisationer överhuvudtaget av tillräcklig storlek och framtida potential som i dags dator belyser problematiken kring det svenska mångkulturella experimentet. Sverigedemokraterna har lyckats med att på ett icke-hycklande sätt lyfta fram dess problem i ljuset som våra riksdagspartier har sopat under mattan. Sverigedemokraterna är det enda parti som kan lotsa ditt vilsna svenska folket till en värdig nationell identitet. Och att återkänna stolthet för den gemensamma värdegrund som vi hade en gång i tiden. Och så är det skapa incitament som banar väg för ett paradigmskifte. Min förhoppning är att vi lyckas vända på den rådande destruktiva utvecklingen till en konstruktiv utveckling efter valet 2010. Och även i Kenya anda vända på begreppet. Vad Sverige kan göra för dig till vad du kan göra för Sverige. Jag önskar det svenska folket lycka till då. Och det är jag själv och Staffan Arnberg som har författat denna artikel eller snarare manifest som ni kan gå in på nätet och läsa på mankultur.blogspot.com Och då några roliga saker så här i slutändjätte på det här programmet så kan jag få in en liten kulturavdelning. Jag har varit ute på Sjön här i svenska, eller Stockholms skärgård som finns mängder med vårt kulturarv, inte minst på Bullerö. Där Bruno Liljefors har sin jaktstuga. Han tillhörde det här gänget då, bland annat Andersson. Och jag kan ju faktiskt skryta med att jag badat i vik eller Meitsvik. Meits var namnet på hans båt. Och vidare Albert Engström, Axel Sjöberg och Kalle Sederström eh, tillhörde det här gänget. Och det är ju nu hundra år sedan eh, som Sederström flög på hjärtat. Så svenska flyget fyller hundra år. Han var vår första pilot. Uh, och andra eminenta gäster på Bullrevaras Sara Leander, hon har en egen där. sen vill jag säga att idag är det faktiskt 200 år sedan Jean-Baptiste Bernadotte valdes till svensk tronföljare så det finns ju all, all anledning att fira detta idag imorgon då söndagen 22 augusti klockan 11.45 så är det en presentation av den beridna högvakten som avmarscherar klockan 12.35 besöket avslutas med visning av stallarna insläpp vid Lidgardets för detta K1, kasernvakt på Lidingövägen 28 och det 3. Eh, T-bana, det är stadion eller buss 62 och station Storängsbotten. Ja, kära lyssnare, eh, denna sändning är nu slut och eh, ansvarig utgivare för denna sändning är då som vanligt Arnold Boström och ljudtekniker Georg. Och jag hoppas då att den här artikeluppläsningen ska eh, peppa er nu inför valet om en månad och vi här på grupp C, vi sänder ju faktiskt dagen före valet, det ska bli väldigt spännande. Och då kommer Lennart Stuve tillbaka, så kör eh, Lennart och jag då sista gången. Och nu ska vi då framföra någonting mycket svenskt förstås, som avslutningsminjett. Eh, det är så Göteborgsmusiken under ledning av Jerke Johansson, som då framför då Viktor Widqvist under Blågulfana. Varsågoda, och på återhörande då om en månad. Hej då!